Вълшебното коте. Някога в едно щастливо кралство живеели крал, кралица и прелестното и малко бебе принцеса Лия. Тя била най-закачливото и обичливо бебе на света. Един ден кралицата била излязла в градината с Лия и с прислугата. Ненадейно от храстите изскочила една огромна, дундеста, оранжева котка. Бебе, бебе! Козината й била пълна с листа и мръсотия и явно изпитвала болка. Какво? О, <мех> oh, котка! О, oh, марш! Тази котка е толкова мръсна! Махай се, марш! Марш! Горката котка се натъжила и се обърнала да си ходи. Но когато я видяла, че си тръгва, малката Лия изведнъж започнала да плаче. О, миличка! Явно ли я много харесва котката? Нека да я вземем. Ще й бъде приятелче. И така взели котката и я завели в двореца. Там слугите старателно я изкъпали и почистили превързали лапата й и накрая и вързали една прелестна пандълка на врата. Майчице, изглежда очарователно! Лия ще обикне. Лия, сладко кот е, нали? Лия толкова заобичала котката, че не си лягала без да е до нея. Плачела без да спира, докато котката не дойде при нея. Били неразделни и винаги били заедно. Скъпа, не е ли удивително колко силна е връзката помежду им? Да, наистина. Надявам се това да продължи дълго. Котката е единственото нещо, на което Лия се радва. Да. Същата нощ, когато всички били заспали, котката се събудила и махнала превръзките си. Мяу! Заздравяло е! Най-накрая раната ми заздравя. Трябва да си тръгна от двореца. Скъпата ми принцеса още спи. Благодаря ти за добротата. Никога не ще я забравя. На сутринта започнали да търсят котката. Прислугата, чистачите, готвачите, всички в двореца я търсели под дърво и камък. Ела, коте, къде си? Къде се на тази глупава котка? Намери ли я, скъпи? Да, намерих я. Виждаш ли? Но това е играчка. Не е ли същото? И така в двореца забравили за котката. Минали години и принцеса Лия пораснала и станала невероятно красива. Обичала да излиза и да се разхожда дълго в гората, да се любова на красивите цветя и да пее с птичките. Какъв прекрасен ден! Не сте ли съгласни с това? Ами да, принцесо! О, о, прекрасно е! Ода! Прав се чудесно! Нежно спи, очи затвори, дълбоко заспи. И тогава, двамата уморени слуги потънали в дълбока дрямка. Лия била много щастлива, защото вече можела да отиде където си поиска. А, свобода! Да видим какво ще открия, като и да по-нататък. И като продължила напред, запяла весело. Гласът ти бил толкова нежен и приятен, че привлякал всички пойни птички, но привлякал и един много лож великан огър, който живеел в гората. <съща> Какъв красив глас! И толкова красива дама! О-о-о-о-о! <съща> Мисля, че трябва да е само моя. ла ла ла, ла, ла, ла, Пусни ще те отведа у дома и ще станаш моя жена! А, не, не! Помогнете ми, моля! Но никой не чул виковете и защото била отишла надалеч, а слугите изпели дълбоко. Той я отвел в тъмната си пещера. Сложил я да седне и тя започнала да плаче. Сега вече си моя! Спри с този ужасен плач! Искам да чувам този ужасен звук тук. Искам всеки ден да ми пееш. Сега, пей! Бедната Лия започнала да пее през сълзи, но нямало какво да стори. Ла, ла, ла. На, на, на, на, на. вечерта Огър ожаднял и изпратил Лия да му донесе вода от потока. Вземи тази кофа и върви. И не си помислей да бягаш. Ако го направиш, ще те търся, докато не те намеря. Горката Лия смъка тръгнала към потока. Когато стигнала там, видяла една котка да спи върху камък. Това била същата котка, с която си играела като бебе, но не я помнела. О, колко сладко! Ела, котенце, ела при мен! Ле протегнала ръка да я докосне, но тя скотила в храсите. О, боже! Явно днес не ми върви! Какво? О, ти дойде! Ела, ела тук! Хубаво, котенце! О, колко си красиво! Искаш ли да сме приятели? Тук нямам никакви приятели ли е Тогър ме отвлече за негова булка. Дори не мога да избягам, защото ще ме преследва. Ха! Деда, можеше да ме спасиш! Щеше ли да ме спасиш? И точно като казала това, котето се преобразило в хубав млад момък с ярко червена коса. Но имало нещо необикновено в него. На главата си имал котешки уши, както и котешка опашка. Но какво си ти или кой? Моля те, не се страхувай. Аз съм принц Радли от съседното кралство. Като малък бях много лошо дете и бях прокълнат да приема вида на котка и да живея в тази гора. Но трябва да има начин проклятието да се развали. Е, има един начин. Трябва да извърша... Голямо добро на някого, но той не бива да узнава за това. Само тогава ще върна предишния си вид на принц. Добро дело. Това не ми се вижда трудно. Принцесо! Къде се Дяна? Умирам от жажда, а ти изчезна някъде. О, не, аз трябва да вървя. Довиждане. Почакай, Лия. О, не. Какво? Чакай, ти откъде знаеш името ми? Но Радли хубаво се скрил в храстите. На другия ден следобед, докато ли е готвела на огър, Радли скочил през прозореца. О! Здравей, кате, Тоест, Радли! Здравей! Какво правиш? О, нищо! Приготвям нещо вкусно за огромното чудовище. Дали ягодите стават за супа? Ага, ягодова супа. Да! Ам. Разбира се! Чудесно! Ще отида да набера. Обичам ягоди! И когато Лия излязла да търси ягоди, Радли видял шишенце с лют пипер. Хм. Дали да не. Хоп. Добре. Набрах я годите. Сега ще смеся всичко! Супата ще стане страхотна, нали? А? О, да! Направо супер! Ами, трябва да отскоча до едно място. Ще се срещнем при потока, като свършиш тук, нали? Като казал това, скочил през прозореца. Принцесо! Къде ми е супата? «Ако не ми я донесеш веднага, ще те изям като кралски обяд!» а, а, «Ето я, супата ти! Направила съм я с най-вкусните неща! Може да е малко сладка!» Огари сум тял и изсипал цяла пълна лъжица в устата си. Останал стъписан. Супата изобщо не му се осладила. Напротив устата на огър сякаш горял огън. О, Люто! Гори! Какво си а -а -а -а, Е сложила в сопата! О, вода! Вода! Огър се втурнал от пещерата към реката. Но Радли го чакал там. Протегнал опашката си, вързана за едно дърво. А -а -а, гори! Вода! Трябва ми вода! А -а -а -а! Ето го идва! Сега! Радлио пънал вълшебната си опашка и йогър, който тичал с все сила, се спънал в опашката и паднал право в реката. Силното течение го повлякло надолу и никой повече не го видял. О, О какво, какво стана? Избавихте от великана. Сега си свободна да си ходиш. Наистина ли? Това е невероятно. О, благодаря ти, Радли. Ух, беше доста страшничко. Ще ми се да не се беше случвало. Радли съжалил горката принцеса. Затова сложил ръката си върху главата й и бавно я погалил. Ще изпълня желанието ти. Няма да помниш нищо от това, което ти се случи с Огър. Не се бой от нищо и заспи дълбоко, мила моя Лия. Ли? Ти какво правиш? Очите на Лия натъжали и тя скоро заспала. Радлия вдигнал на ръце и я понесал към двореца. Штом стигнали под прозореца и погледнал нагоре. Пътят ще бъде дълъг. Дръж се здраво, е? Рагли разтегли лопашката си нагоре и нагоре, докато стигнал прозореца на принцесата, хванал я здраво и издърпал и двамата внимателно. Щом влезли, я сложил в топлото и легло. Спи спокойно, принцесо мой. Надявам се пак да се срещнем. След като слязал долу, Радли изведнъж започнал да си сияе и котешките уши и опашката изчезнали от него. След като спасил принцеса Лия от огър и премахнал спомена за това, проклятието му изчезнало. Аз отново съм нормален човек. Свободен съм. О -хо -хо! И доволен се върнал в своето кралство. На другата сутрин, когато принцесата се събудила, кралят и кралицата се втурнали в стаята. Моята дъщеря, къде беше? Лия, о, Лия, добре ли си? Но Лия не могла нищо да си спомни. Тя била повече от стъписана при вида на притеснените си родители. Но, какво има? Защо сте толкова разтревожени? Сънувах много странен сън. За една котка, един огър и много красив момък. Чудя се кой ли е той. С течение на времето, кралят и кралицата забелязали, че дъщеря им не е същата. Сякаш живеела в някакъв сън. Сякаш съм забравила нещо много важно. Ах, но не се сещам какво. О, дъщеря ни напоследък не изглежда щастлива. Какво смяташ, ще можем да направим? Единственото, което не сме опитали е женитба. О да, нека да го направим. Може би ще открие щастието, ако се влюби в някого. И така на следващия ден принцове от различни кралства дошли да я видят. Лия прияла всички, но не харесала нито един. В този момент дошъл Радли за да я поздрави. И щом се усмихнал и се поклонил, Лия останала слисана. Ти! Ти си принцът, когато сънувах! Полъскан съм, Ваше величество. Това значи ли, че избирате да се омъжите за мен? Само ако ми кажеш какво обичам най-много, само тогава ще се омъжа за теб. О, Нека позная. Да не са ягоди? Ти! Как позна? Просто предположение. И те скоро са оженили и заживели дълго и щастливо. Лия обичала Радли с цялото си сърце. Осиновила си едно малко котенце. А Радли никога не изпоменал нищо за миналото. Понякога е по-добре да запазим някои неща само за себе си.